Минавам на втората лекция Гносис, премъдрост на Василит. Ще говорим за науката за бездната. Това, което е по-дълбоко дори и от Бога, и от съкровените неща. Безната се е родила в първото същество Бога. Защото е решила да бъде. Създала си е семе и е слязла в него. Тайно се е родила и е нямало абсолютно никакви свидетели. Защото, казва Василит, тя предхожда всичко. Така бездната е родена в първото същество, по-късно наречено Бога. И, пазат, и пази тайната си от всички и никой не може да я узнае. Безната е създала първото същество, Бог, второто същество, Луцифер и третото същество, Христос. И всички други същества. Но тя си остава абсолютно скрита и от тях. И от всичко създадено. Тя пази голямата си мистерия, която е скрита в върховното нищо. Върховното нищо. Има и друго нищо. В Даоската мъдрост, някой път може да говорим, има 13 вида нищо. Тук става въпрос за най-висшата, 13-та степен. Нито първото същество, нито второто, нито третото познават великата мистерия. Тя действа чрез тях, като се е ограничила. като се е ограничила в тях. Ограничавайки се в тях, тя се е скрила. И в един покрив, третото същество, т.е. Христос, казва Тази мистерия е абсолютно неизказана. И никой не може да я назове. По име защото тайната е твърде преголяма. Абсолютът държи в себе си преголяма, безпределна и необятна тайна. Този Абсолют, според Василит, никога не може да бъде познат. Защото е по-могъщ от всичко създадено и не създадено. Безната се проявява в първото същество, но, както казах, си остава скрита. Така както Бог се проявява в света, в съществата, но си остава скрит по подобен начин. Първото същество Бог се проявява под формата на живот и светлина, но те са само було. Безната тайно ръководи първото същество и го съхранява. Така както Бог ръководи и съхранява третото същество в себе си, наречено по-късно Христос. Безната има грандиозно и неведомо духовно тяло, от чието отвори са произлезли първото, второто, третото, божествата, боговете, въздухът, огънят водата, Словото и така нататък. Той, Абсолютът е един но е направил себе си на милиарди, буквално милиарди неща. Който иска да познае първото същество, той трябва да изключи светът и съществата, както ще видим после какво казва учителя. Светът и съществата. И да се отдаде изцяло на Бога. И навлизайки в Бога, Той ще се докосне до нещо много древно и неизговоримо, което е скрито вътре в самия Бог. Злото е създадено също от бездната, чрез Бога. Но то не е вечно. То не е вечно явление. То е само процес. Василит казва, той е процес на превръщане на нещата в добро. Безната е по-дълбока от всичко външно и вътрешно. Тя е прапроизходът. Това, което толтеките наричат Тамоанчан, 13 то небе. От нея сме произлезли. Злото е в това, че човекът не познава себе си. А който не познава себе си е в забвение, в невъзможност да прояви своята божествена и още повече своята абсолютна природа. Всичко, което е в творението, е липса на себепознание, с разбира се малкото изключение. Липса на себепознание означава липса на гносис, на откровение, което означава, че творението е болест на една неозряла божественост. Василит казва, творението е болест на една неозряла божественост. Както ще видим по-нататък от Алхалач, той казва, Адам и Ева са създадени от мисъл, от мисълта на Бога. Христос е създаден от Духът на Бога. А това означава много неща. Тази неозряла божественост е била помрачена от така нареченото грехопадение по-точно от незнание. От незнание на дълбокото в себе си. В книгата «При мъдрост на Христос» е казано «Безната е отделила образ от себе си и това е Бог Отец». Така абсолютно нероденото се е зародило Вътрешно той е слязло. Така великият роден се е само-самосътворил. <към> Всеки, който е познал себе си, не принадлежи на човешкия род. Това е свързано с пътя от петото тяло нагоре. В апокривът Откровение на Адам и Ева се казва Който получи гносиса откровението той започва да живее в място свято и достойно Това място е наречено истината Василит го казва така Този който е получил виш гносис той е влиза в плерома т.е. в голяма пълнота. Тя е една висша степен на завършеност. Тук се намира и висшата мъдрост. Безната е дълбина неродена. Първото същество, Бог, е дълбина породена от нероденото. Второто същество, Луцифер, е сътворена нероденост. А третото същество, Христос, е сътворена роденост. Пак ще повторя. Безната е дълбина неродена. Първото същество, Бог, е дълбина породена. От нероденото, абсолютно нероденото което и никога не може да се роди, защото Учителя казва, няма място за Него. То никъде не може да се породи. То може само да се ограничава, но не може да се събере никъде. Нито в Вселената, нито никъде. Второто същество, Луцифер, е сътворена нероденост. А третото същество, Христос, е сътворена роденост чрез първото същество Бог бездната е казала Аз съм. Аз съм е името на първото същество. Името на вечността. И за това, който е отговорил на въпроса Кой съм аз? е отговорил на всички други въпроси. Любовта към първото същество, към Бога, не е насочване към някакъв обект, а към състоянието на вечност, а по-късно от вечност към безпределност. Първото същество Бог не е личност, а осмисленост, казва Василит. Не е личност, а осмисленост. Осмисленост на кой съм аз. Осмисленост на съществуването Първото същество не е личност, а присъствие. Особено присъствие. Това, което първото същество, т.е. Бог, е получило от бездната, то е т.е. Бог първото същество го е изляло в третото същество – Христос. И това е създало между тях така нареченото Духът. А Духът е просто една идея – мостът, вечната връзка. Това е наречено на друго място – Аз и Отец ми едно сме.